Потім впав лицем просто у пилюку до моїх ніг. У бійсів почуттів не буває, але коли я це зробив, мене накрила тепла хвиля радості. Це був мій перший козак та непростий, старий, закоренілий. Я озирнувся за товаришами. Вони вже рубалися палашами з дикою люттю. Лихо зійшовся у бою із Семеном. Той хоч і мав силу. Проте рубака з нього був такий собі. Він раптово упізнав лиха і на мить закляк. Цього вистачило, щоб встромити клинка Семенові в груди. Той аж гикнув. Почав борсатися, ніби не вірив, що смерть уже прийшла до нього. Лихо витяг палаш із рани і вдарив ще раз, потім ще і ще. Семен з кожним ударом глухо стогнав, випускаючи з рота чорну кров. Біда напав на лиська. Той взагалі боєць був ніякий швидко пропустив удар у бік, упав. Біда запнув, полашав землю, витяг ніж та одним махом черкнув парубка по шиї. А тоді ж, не боячись, що хтось може побачити, сюрпнув кров'ю. Мабуть, не міг стриматися, адже так давно про це мріяв. Бій вирував. Я глянувся навкруги всюди січа. Мої побратими дико гарчали, ніби додаючи собі сили, та зі своїми палашами кидалися в саму бою. Я поводився по-іншому. Ходив по Майдані та інших місцях, де щойно відгримів бій. То тут, то там натрапляв на поранених козаків, Рубав їм голови шаблею. Нарахував таких уже дев'ять чоловік. Дев'ять душ після удару мого оклинка полетіли на той світ. Господар має бути задоволений. Мої побратими, окутані димом, рубалися на якомусь подвір'ї. Козаки хотіли втекти, та лихо з бідою нас догнали їх з іншими ратниками. Зав'язали бій та побили козаків. Ратники побігли далі. Мої ж, побратими, стали дорізати поранених, а потім ще й побилися між собою, не поділивши здобич. Нараз зупинилися. Скільки в тебе? спитав лихо. Четверо, а ти скількох так само. Розділимось, я направо, ти наліво. Вони розбіглися. Я також був тут, на людських ливадах, доганяючи одного пораненого, що хотів утекти, добив його у траві. У мене було вже дванадцять. Раптом почувся дикий рев, аж усе бойовище стрепенулося. «Біда!» – впізнав я відразу і кинувся туди, де був мій товариш – він сам напоровся на шаблю, це був не хто інший, а наш отаман шило. Козак добре черкнув його бік, так що наш друг відступив і почав уникати бою. Отаман і справді гарно рубався. Спочатку вивів із бою біду, потім ще двох стрільців, одному розчерепивши голову, іншому – Віддрубавши руку, третій відлетів від удару ногою у живіт. Тоді козак відскочив у бік і почав розглядатися, як би врятувати своє життя. Адже його товариші або відступили, або полягли. На нього верхи на коні мчав один із шляхтичів. Козак схрестив із ним шаблі, потім ще раз, йому вдалося відхилитися від сильного удару на відліг і блискавично схопити шляхтича за рукав та стягнути на землю. Один стрибок, і козак уже на коні. Вороний заїржав, почувши на собі остроги. Винесе його коник із поля бою живим? Звісно, що ні. Підбіг лихо та вискочив на коня позад козака і обхопив його руками. Почалася боротьба. Кін закрутився на місці. Спробував стати дибки, щоб скинути із себе таку важку ношу. Втратив рівновагу і впав. Лихо підвівся, витраючи закривавлений ніж. Шило залишився лежати з перерізаним горлом. Я глянуся. Бій майже закінчився. Кілька оборонців зуміли втекти. Біда стояв, остронь, тримаючись за бік. Треба було відійти, адже полум'я розгоралася, і скородим із козацьких хат та стогів валив такий, що можна було задихнутися. А ще страшна спека. Ми утрьох стояли, осторонь, милуючись картиною. Гарно ми погуляли, задоволено крехнув лихо. Ви добре, а мене черкнули, прескурві сини, відповів на те біда. Рани на убранку заживають досить швидко, набагато швидше і менш болісно, ніж у простих людей. Проте навіть нам дістати рану дуже неприємно, тому що біль все-таки, та й тіло вже так не служить, як належить. Цікаво, чи бачив сатана, як ми тут порядкуємо? «Ти бачиш нас, господарю!» – крикнув я, закинувши голову, розкинувши руки та глядачись по сторонах. «Бачу!» – пролунав голос із-під землі. Я ніби й чекав цього, однак стрепенувся від несподіванки. «То, чого не забираєш назад додому, поглянь, скільки козаків через нас у сиру землю лягло!» – сказав я вже тихо, перевівши подих. Якби не наша намова, то цієї битви не було би. «Дурні!» – нараз гукнув голос, аж ми поприсідали. «Ви ще гірше не робили!» «Як це гірше?» – сміливо запитав я в розпачі. «Що не так ми зробили? Адже ти хотів козацькі душі!» «Так, хотів, але сьогодні цих козаків могли перетворити на рабів». І діти їхні стали брабами, і діти їх дітей народилися в рабстві. Ніхто тут про козаків не згадав би, а ви їх надихнули до боротьби за свою волю, і вони померли вільними, і діти вільними зостануться, пам'ятаючи про смерть їхню. Отак От ви замість губити козацький рід. Лише загартовуйте його, дурні. Голос пропав не бажаючи більше з нами говорити. Я оглянувся. Все було спокійно. Ніхто нашої розмови не чув. Мої друзі дивились на мене з докором. Я відвернувся і лише мовив. Йому важко догодити. Не бачите нам тепер пекла З проказав лихо, а біда тільки сплюнув. Мене охопила злість, і я пішов до стрільців. Капітана побачив зразу, підійшов до нього. Ну і що робити будемо? Він зміряв мене з голови до ніг, не міг, очевидно, впізнати. Шляхти, чи з ними чимало потягнулося, всіх не запам'ятаєш. Однак відповів, а що? Треба повертатися до своїх. Отак? перепитав я «А що. Я криво посміхнувся. І чого я тільки пішов із вами ворогів государів бити? Купка селюків посміялася над нами, стид. Половина стрільців мертві або поранені. Шляхти полягло чимало, наші поранені нас стреножить, Ні здобичі, ні провіанту не здобули. Та нас же засміють, он. самі хлопи регочуть із нас, виглядаючи з лісу. Капітан спохмурдів. То нам по лісу ще бігати та хлопів виловлювати? Чому бігати? Хлопи повтікали, але є їхні жінки худоба та й припаси десь собі поховали, мусимо провчити їх так, щоб інші мали науку.